16 година 10 хвилин. Радіо Родина найрідніша радіохвиля. Вітаємо вас на хвилі українського радіо. Ви слухаєте Радіо Родина. У студії ведучі Наталя Стопакова і Юлія Карпінська. Усім привіт! Як завжди, пропонуємо вам лише цікаву і корисну інформацію. Хочеш ж налаштовуйте свої приймачі на хвилі українського радіо, адже ми вже починаємо. Передачі «Загадки мови» мовознавець Леся Мовчун розкаже про красномовство, пояснить, що таке кругле слово, чому козу називають дерезою і як треба правильно відмінювати слово «віче». Наталко, а передачу після уроків? Про що ти підготувала? Про екскурсію до музею квартири Павла Тичини. Мої співрозмовники поділяться враженнями від побаченого і почутого. Юля а про що йтиметься у передачі «Старшокласник»? Про красу. Кажуть, що краса врятує світ. Я поцікавилася у старшокласників, як вони розуміють цей вислів. А ще мої співрозмовники розкажуть про своє ставлення до реклами і чи впливає вона на їхній вибір. Знаєш, Юлю, я завжди захоплювалася такими давньогрецькими ораторами, як Аристотель, Демосфен, Платон та Цицерон, тому що вони змогли подолати всі свої недоліки, вади і стати майстрами красномовства. Повністю з тобою погоджуюся. Адже, пам'ятаю, нам в університеті розповідали, що Демосфен наполегливими вправами зумів подолати затинання, нечітку вимову і став найкращим політичним оратором. Як свідчать сучасники Демосфена, неясну шепеляву вимову він долав, вкладаючи до рота камінці, і читав на пам'ять уривки з поем. Голос зміцнював бігом, розмовою на крутих підйомах. Якраз у програмі «Загадки мови» тимиться про красномовство. Мовознавець Леся Мовчун навчить вмінню висловлюватися і добирати правильні слова. День, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про красномовство та про те, як кругле слово допомагає в непростій ситуації, а невміння ним володіти створює в житті перешкоди. Загадкове слово Дереза знайоме вам з дитинства, сказок. Звідки ж воно в нашій мові? Як слід відмінювати іменник Віче? Чи є правильним слово сполучення виступити на віче? Уміння висловлюватися ясно, влучно і переконливо цінувалося в усі часи та в усі епохи. Навчальні заклади України у 16-18 століттях пропонували студентам курс риторики. Її основні постулати сформулювали ще античні мислителі: Аристотель, Платон, Цицерон, Квінтеліан та інші філософи. Одним із найвідоміших викладачів красномовства в Могилянській академії в Києві був Феофан Прокопович, який у 1706 році створив лекційний курс під назвою «Про риторичне мистецтво». Ось як він говорив про важливість цієї навчальної дисципліни. «Силами красномовства допомагаємо друзям, відбиваємо зазіхання ворогів, захищаємо невинних, засуджуємо нечесних, викриваємо засідки» перешкоджаємо розрухам безпутників, відвертаємо шкоди і небезпеки. Потім цим шляхом зав'язуємо і зберігаємо дружбу, ним же потішаємо пригноблених у нещасті, даємо розраду в дуже важких становищах, викорчовуємо ненависть, здобуваємо прихильність, втихомирюємо сварки і незгоди. Вадами ораторського стилю Феофан Прокопович вважав високопарність, невдале наслідування і бездумне копіювання чужого стилю, легковажність і надмірну емоційність. Озброєні шкільною наукою красномовства, випускники українських навчальних закладів ставали гетьманами, вченими, філософами, проповідниками, письменниками і наставниками спудеїв. З-поміж відомих імен у списку колишніх спудеїв Києво-Могилянської академії можна побачити імена Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Павла Полуботка, Артемія Веделя, Григорія Сковороди, Михайла Ломоносова. Дотепне і влучне слово цінувалося завжди і в щоденному житті, адже воно допомагає знайти вихід з непростої ситуації, а невміння висловитися точно створює для людини перепони на шляху до бажаної мети. Влучне слово називають круглим словом. А якщо розуміти фразологізм, кругле слово в прямому значенні вийде так, як у народній касті «Кругленьке словечко». Задумав один парубок жениться. От, думає він, кого б тут у старости взяти? Піду до свого рідного дядька, візьму я його у старости. Так і зробив. Прийшов до дядька і каже, дядюню, дядюню, пособіть моєму горю, ходімте, я вас пошлю у старости. Дядько собі й думає, а до кого племіннику думаєш і ти? Я думаю, дядько, хоч би до Гордії Івановича Вертогора. У нього дівчина брава, очі чорні, сама моторна, треба до неї посилати. Дядько йому й каже, я пособив би твоєму горю, якби ти був трохи розторопніший. А то підемо з тобою між люди, та тільки сорому через тебе наберемося. З тим і вернемось. Племінник каже, як ви так, дядьку, кажете, що я не розторопний? Хіба я зовсім дурний, чи що? Та не те, що ти дурний, а тільки те, що у тебе мова якась-то не дуже гарна. Що скажеш, то все не до діла. Як то так? Да так. Оце як підемо, увійдемо в хату, то ти подумай, що там треба з людьми говорити. Як то що говорити? Як ти увійдеш в хату, поздоровкався б з людьми гарненько. Подумав би, якого словечка там сказати гарненького, кругленького. Ну, спаси дядьку за добру науку. Так я вже і буду казати. Пішли вони до Гордія Івановича. Той попросив їх у хату, посадив за стіл. Почали вони про своє діло говорити. А молодий сидить за столом і думає, як би тут не забути дядькові настанови якого б тут словечка сказати, гарненького і кругленького. Та й надумав, та як крикне на все горло, «Обруч, обруч, обруч!» Гордій Іванович вилупив на нього очі та й питає, «Де це ти бачив обруча?» А наш молодий і каже, хе, -хе ж, що ж що нема обруча? Мене дядько так учив!» Щоб я сказав словечко, кругленьке, гарненьке. Ну я і сказав кругленьке. Якого як тобі ще круглішого треба, як обруч? Похвалу круглому слову народ виражає у прислів'ях. Від красних слів язик не відсохне. Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова ворогів. Як овечка не мовить ні словечка. Дурний язик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 влаштовувати святкову костюмовану виставу, у якій роль кози виконував перевдягнений парубок. Театралізоване вмирання і оживання кози символізувало кругообіг часу. Та повернімося до нашої казки, до казки «Коза Дереза» і спробуємо розібратися, чому ж козу називають Дерезою. Можливо, задля Рими? Казка ж бо насичена римованими монологами і діалогами.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 Слухайте загадки мови. З вами Леся Мовчун. Перегортаємо останню сторінку передачі. Останнім часом актуалізувалося питомо українське слово «віче». Наприклад, читаємо в газеті «У Києві відбулося народне віче». Академічний тлумачний словник української мови подає кілька значень цього слова. По-перше, у давній Русі так називали народні збори, що були найвищим органом влади в деяких містах. По-друге, в Україні, зокрема в її західній частині, так до радянських часів називали масові збори населення. В українській мові радянської доби такі збори називали іншомовним словом «мітинг», що означає «масові збори» для обговорення якихось актуальних питань, переважно політичних. Іменники «віче» і «мітинг» не є рівнозначними. У пам'яті українців залишилося ідеологічне підґрунтя мітингів, які переважно скликалися представниками влади та політичного керівництва країни. Особливістю ВІЧа є народна ініціатива і вираження волі народу. Слово ВІЧа повернулося до активного вжитку, але не завжди його відмінюють правильно. Деколи спостерігається вживання іменника ВІЧа, Подібно до таких невідмінюваних іменників іншомовного походження, як «пюре», «шосе», «аташе». Наприклад, «повернулися з віче», «пряма трансляція з віче», «виступив на віче». Це неправильно, адже, як я вже сказала, слово «віче» питомо українське. Воно дійшло до нас іще з праслов'янських часів. Його походження пов'язують з іменником Віть, – «гілка» та вважають спорідненим зі словами «привіт», «вітати». Іменник віче – середнього роду і належить до другої відміни мішаної групи. Отже, відмінюється так само, як іменники плече, прізвище, явище. В однині – називний відмінок віче, родовий – війча, давальний – війчу, знахідний – війче, орудний – війчем, місцевий – на вічі кличний – віче. У множині – називний відмінок війча, Родовий відмінок віч, давальний війчам, знахідний війча, орудний війчами, місцевий на війчах, кличний війча. А ось як змінює іменник Віче, звісно, відповідно до норм нашої мови Іван Франко. Гей, віче нині, віча ще такого, відай, не тямить деревлянський ліс.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 Найкращі слова про найрідніше родину, школу, дім у передачах Радіородина. Нагадуємо, з вами Радіородина і ведучі Наталя Ступакова і Юля Карпінська. Юлю, коли востаннє ти була в музеї? Ой, Наталко, навіть і не пригадую, давненько. Хоча музей відвідувати люблю, але то часу немає, то бажання. Тоді пропоную тобі і нашим слухачам послухати розповідь моїх співрозмовників, які відвідали музей-квартиру Павла Тичини. До речі, хто не був у цьому музеї, зараз почує багато цікавих фактів і таємниць про письменників. Чи любите ви відвідувати музеї? Хотілося б, аби ваша відповідь на це запитання була ствердною. Бо в музеях можна побачити багато цікавого і навіть зробити для себе деякі відкриття. Ось, наприклад, Аня Савчук, Андрій Рожок та Валерія Бігун часто відвідують музеї відомих письменників. Про останню свою екскурсію охоче розкажуть і вам. Останній музей, який ми відвідали, це був музей Палати чини, музей-квартира. Найбільше мене вразила його бібліотека. Дуже багато бібліотеки, понад 14 тисяч книжок. І в кожній книжці є якась помітка, зроблена рукою Палати чини. Взагалі цікаво. Усюди є бібліотека, в кожній кімнаті. Книжок, звичайно, дуже багато і абсолютно різні. Дуже багато колекцій книжкових. Є що дивитися. Зараз, зараз жаль, дуже так. мало цікавляється українською літературою. Я вважаю, що ну, було написано, ну, було написано. але деякі слова, які ж написали поети, йдуть вічність. Це треба читати, це треба знати. Література – це як історія. В музеї Павла Течіни ви відкрили для себе якісь таємниці? Я відкрила, що кохання Течіни було… Було а -а -а. дві сестри – Поліна і Інна. Він. він кохав Поліну, але ми вчимо, що Поліна померла, і а він, він вірші. у вірші «Звертається у панну Іну» вважаючи, що вже, ну, як ми учили, що поліни немає. Але нам музей сказав, що навпаки. Раніше померла Інна. І збірка в нього була перша сонячні кларнети. Але нам розповіли в музеї, що знайшли маленьку збірочку, і це була його перша збірка, не сонячні кларнети, а в школі вчать